الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد في الصحيحين عن براء ابن عازب ربي الله عنه قال رمقت محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي Fawajatu Qiyamahu Warakaatahu Waitidalahu Mina ruku'i Ila akri al-hadif Muzangu islamu Hadifi ambayo Amaipoke imamu al-Bukhari Na muslim Kutoka kwa sahaba Barra Ibn Azib Rabiallahu anhu Barra anasema kuwa Ramaktu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Nilifatiliya Mtume Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Wahua yisalli Nye ilhali anasali Barra anasema kuwa Alikuwa ndani ya sala Namtume anasalisha Akaanza kumfatiliya mtume namna mtume nabu Solisha Anasema fawajatu Nikapata Kutambua ya kuwa Kusimama kwa mtume na posema Allahu Akbar Akasmama kanza alhamdu mpaka mwisho Warukaatahu Na kuruku kwake Wa etidalahu Mirukuwaihi na etidali yaki Kuto kwenye rukuwa kasimama Wasajidatahu na kusujudu kwake Yonsiji ya kwanza wajalsatahu baina sayidataini na kile kikao kati ya sijda mbili wasajjatahu na pia sijda ya pili wajalsatahu baina atsalimi walinsirafi qariban min na kule uketi kwake kwenye tahia kabla kutoa salamu Barua na kuwa ni Nguzo zote hizo Ni kama zikosawa Ni kama zikosawa Hadithi na manisha kuwa Si eti muislamo natakiwa kismama Asmame sana urefu Kisha kilukusa anza kuenda speedy Rukusa speedy Asmame laa hasha wakala Bala natakiwa kila mahala Awe ametulia Ndo sababu Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Kwenye risala yake Amepokea kutoka kwa al-Hasan al-Basari Ya kwa hasan al-Basari Amesema At-Tasbihu At-Tamu Sabu Ani mtu na Akasema Subhana Rabbi al-Azim Ama Subhana Rabbi al-Ala Kwenye ruku na kwenye sujudu Sida kokamilifa nitakio semi mara saba walwasat na kwa kati, kati ani si wala sifupi kati kati akasema 50 akasema la tano waladna yani adnal kamal 30 na uchache asemem mara tatu huni nani alhasan albasri anaeleza namna Antakio umislamu alete hizi tasibihi kwenye swala ni mara Hasa kwa masikitiko kuna baadhi ya Uislamu wameleleka wakadhania kuwa inatakio mtu aleti mara moja. Na akizidisha basi mara tatu hapo. Sio hiyo wameitoa Ya kweti mtu azidishie mara tatu. Hapana, ile mara tatu ndio kwa uchache. Lakini kwa katna kati ni mara Na ni bora ukifanya marasaba Anas bin Malik radiyallahu anhu muswaba mtume Anasema yakuwa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama kana yusalli ka salati Umar bin Abdul Aziz Anas anasema yakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali na swala yake ni vile anavyoswali Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz si sahaba ni tabia Lakini Anas ni swahaba, Anasema kuwa alipokuwa akiona mtuma anaswali, ndio vile Umar bin Abdul Aziz Kisha Anasakasema wa harazu dhalika biashri tasbihatin. Na wakakisia kile kiwango ambacho mtuma alikuwa anasema Subhanallah, ikawa walikuwa wanapata kuwa ni mara 10. Anukionyo mtume ukasema Subhanallah. Subhanallah Subhanallah ukifikisha mara 10 tunapata simama hiyo ni kwenye sida kwenye hukupia ni hivyo na sababu alsheikh ibn kwenye fatawa nuru na ala dardi alipoulizwa kuhusu yatakiwa mtu kwenye sida alete tasbih mara rahimahullahu taala yaqulu Fisujudi mwenye kuswali anatakiwa aseme na mpokwa kwenye sijda yake subhana rabbiyal aala kisha akasema Sheikh Ibn Baz la yaqtasiru bil wajibi maratan lakini si vizuri utosheke na mara moja tu ambondo ndio wajibu lazima bali azidu falathan bali anatakiwa zidishe aseme mara tatu au khamsan Ama mara tano Au saban Au mara saba Hatha afbaluni Hakaseme bumbaz Ya kuwa hiyo ndo bora zaidi Hai manina nani Ya sheikh bumbaz Kwa hivyo zangu islamu Unapata kuwa kwa kika Baadhi yetu Na kasasa wali wazi wazee Wali leleka. Kwa malezi ya kuwa Imam huwa natakiwa Akiswalisha watu Aseme subhana rabia al ala ama subhana rabbiyal adhim mara 3 akizidisha hapo ah sharifisha swala lakini pia kisema mara moja ni sawa swala itakuwa sahihi hii ni sawa na vile wazee wengi Walileleka ya kuwa unapokuwa unaswali swala ambayo ni zaidi ya raka 2 kama magharibi ama isha ile jalsa ya kwanza ya tashahudi Intakiwa usimusolio mtume Na wengi waleleka hivo Sasa Badae ndu wakaja wakajua okei okay. Kumbe hiku msolio mtume Intakiwa msolio kwa tahia zote Ya kwanza na hati ya pili Sasa unapata kuwa mtu Akiona kwa imama merefusha Anashanga Hivi Kwa na hapo kwenye tashahuda hapo na nini Ye hajui kama kuwa mtu mpena solio hapo Nuki mwambia anashanga Anasema mbona Sisi ya tujui hivo Sasa ulikuwa ujue vipi Na hali ya kuwa haya mambo iamu kwenye vitabu Na yametoka tangu za mazamtume nafanyo Lakini sa kwa sababu ya mazoya Hii ni mpaka watu ushangaa na jambu lasuna Likifanyika wanina kuwa sasa hapo na makosa nafanyika Nuzangu islama hapa naeleza tuili tuelewe Ya kuwa tunavuswali ni vile tunajitahidi angalawuswada yetu Iwe karibu inafanana na swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hizi tasbihi, hili swali nadhani watu wengi huulizana wengine kando kando kando kando. Na mimi nadhani atapenziye kuulizwa. Kwa nini ustadi hizi tasbihi huwa zilitwa ngapi? Na yule mwenye kuuliza unaona kabisa nataka umwambie mara tatu. <laughs> Ana nakuuliza ustadi tasbihi huwa ni mara ngapi? Lengo lake anataka kumwambia mara tatu. Kisha kuuliza la pili. Lakini mbona unarifusha? Kwa nini wewe nini hapo? <laughs> La his tasbihi kwa ukamilifu ambao ndio bora zaidi ni marakumi Kama nilipopokea hadithi ya nani Anas Malik aliposema kwa mtume alikuwa na swali swala yake mfano anaboswali Omar bin Abdulaziz kisha walikuwa kikisia ngumba langa analeta tasbihi wanafikisha mara 10. Hiyo ndio ukamilifu. Ndio Al-Hasan albaswa basri akasema kwa uchache iwe ni mara 3. Lakini ile wastani ni mara Lakini bora zaidi, mara saba uendele mpaka mara kumi. Na hivyo, ndivyo, hadithi lipokewa kwenye Bukhari na muslim, ya kuwa mtu alipokuwa lipukuwa akiswali swala za faravi, kwa sabahaya mbuna ambia u, yote, ni katika swala za faradhi. Swala ya sunna, mtu alisema lisema, fali utowu ilimasha, Nitun, urefushu Lakini katika swala za at least mara kumi usipitisha hapo sana, itakuwa saume, aza kurefusha na kuuchache mara tano mara tatu ndi ku kabisa ya chini sisi unapata kuwa wakati mine huo tunapoanza kuzoesha watu jambo hili na tumaza kitambo watu wengi hapa msini wamezoeampaka walila ilhamda kuna baadhi ya ndugu zetu hapa waswahi kuambia ustadi kwa kika huu tunapata shida sana Pale tunapokuwa tunaswali mikiti kwa sababu mtu amezoea kule kutulia kwenye ruhu akienda msikiti mwingine bado hajatulia ashamka imam umeamka bado hajatulia pale imam sha sida bado unasema kuwa tulia kidogo ashamka yani ni kama na imamu hivi mpaka mtu anakosa kabisa ile kushuu na tumani kwenye swala kwa sababu ya nini ya vile imamu anarakisha yani kuliko nini anapotakiwa fanye sasa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao kwa sababu ya kuzoea kuswali katika misikiti hizo wanapoona tunaposwali hani huwa wanashikwa na mshangao tena mshangao mkubwa lakini sasa kuna wengine anasema basi ndio tutafanyaje sasa wananyamaza kuna wengine anaongea kando huku. lakini sasa kuna wengine hata wananuna wananuna hani wanaonesha kwa ni ile jambo limeoudhwa sasa unaudhika nini uliza Lakini ukishapata ukweli kama nilivyoeleza sasa hivi ukweli huo ridhika na ujue kwa alhamdulillah kumbe hiyo ndo sunna. Kwani jitahidi nijizoehe hivyo. Ndhani ndugu zangu waislamu ni maeleweka kwa uchache hivi kwa sabu sipendi inarefusha sana. Na ni kwa sababu jambo hili kuna baadhi ya ndugu zetu wamelizunguzia mpaka hata pia mimi nikaona kana kwamba Ani kuna baadhi yetu wanaona kuwa mbona lakini misikiti mingine ifanye hivyo. Kuna mwoje na sikia lisema, mimi neshe kusuali maka. Na madina, jena kasa kutaja madina, nimesuali nyuma imamu fulani pale maka. Sasa, hiyo sida lini. Atlelis ungesema kuwa hadithi fulani. Ama hadithi fulani. Asa pingeleweka. Lakina tukusuali maka. Kata mpeneshe kusuali maka. Madina peneshe hadithi ambayo ni ya amun. Amba inasema aje, inasema ya kuwa idha aswala hadoku milinasi fali yukhafif akiswali mwajwenye kuswalisha watu basi afupishe swala asirefushe swali ni hili tufupishe kwa ufupi wa nani hakuna ndo swali muhimu thanapu tufupishe kwa unabohona wende ufupi ama nabohona mimi ndo ufupi ama nabohona wile ndo ufupi hili ndo swali muhimu hii hadifi ya kuwa tufupishe hakuna naikata mtu mamesema anaiswalisha watu afupishe jie kufupisha ni vipi Kufupisha ndugu zangu wa Maulama wa Sunna wamekubaliana ya kuwa ni alivyokuwa na Swali Mtume. Si tunavyotaka wewe ufupishe. Kwa sababu tukianza kuuliza hapa kwa wewe unataka ufupi wako wewe ni kiasi gani? Na unataka vipi? Utapata kila mtu ana ufupi wake. Sasa ili tusitofautiane kuwa kila mtu anataka afupisha anavotaka na mwingine ataki hivyo, Tunafata Mtume. Je, Mtume alikuwa akiswali na swali vipi? Hivo alivyofanya Mtume, ukifanya wewe ndio utakua mufupisha ukizidisha hapo ndio tatakuwa umerefusha hicho ndio kipimo ambacho Mola wa Sunna wamekiweka yako ndio ufupi wa sala kwa nadhani muislamu tu akishaelewa jambo hili huwa anatakiwa saredhiki mfano kwenye swala asubuhi mtume alikuwa akirefusha kiasi cha kuwa anasoma kama soto sajda satu al ama dahr sasa kuna mtu anaweza kaja akasema kwa mbona tunarefusha swala hivyo Hiyo si kurefusha hiyo huko ndo kufupisha. Kwa vipi? Mbona mimi nimesema mpaka nikachoka? Unaambia basi kama uweze ukasimama kaa lakini kwa kiwango hicho ndo ufupi kwa sababu ndivyo mtume alivyokuwa anaswalisha. Na mtume ndiye aliyesema kwa tufupishe. Kwa ina maana kwa hicho kiwango ndo kiwango cha ufupi. Wala si ufupi, ni nikuswalisha subuhi na kulallah. Ndio sawoonesha kwa ah kweli hapo sasa umefata hiyo hadithi ya kwa mtume alisema tufupishe la ufupi suu ufupi kipimo chake ni namna mtume alipokuwa anaswali akiswalisha maswahaba. Kwa nadhani wazangu wa Uislamu tunaelezana hivi litoelewe. Namna inavutakiwa, Muislamu aelewe dini yake na hasa hasa swala yake. Lakini si mtu kuanza kutaka swala iswaliwe kulingamana na vile anavoona kuwa ni hivyo. La, si tunaswali tunavyopokea kuwa mtume alikuwa na swali hivyo. Na hivyo ndio bora zaidi. Mtume sallallahu wa alayhi wasallam alisema kwa haditha ambayo wengi wetu Tumalisema swalu kama rae tumuni Swalini swali mlivyo niona ni kiswali Sisa tukumuona Lakini anasalimuona Akapokia kwa mtuma likuona swali Kama anabu swali Umar bin Abdulaziz Na walivyokuwa kuwa nafatilia Wakaisabu kuwa ni takriba mara marakumi sasa hapo atataka nini Tosha Sisa tufikishi marakumi Makatano wakati minata chini hapo Wachati wanalalamika. Wengi, mashallah, meridhika na mezoya. Lakini, wachati wanalalamika. Sasahawa na wanalalamika, intakua tuwaeleweshi. Kwa utaratibu, na kwa uzuri, na kwa hikma. Waspuelewa, pasi tuwambe Allah. Hakuna lingine. Ili Allah, awajalie, waelewe. Kwa sababu zizi, ni kubainishia mtu haki bila hivyo. Lakini, kuelewa na mtu kukubali haki hiyo, ni taufiki Allah. Subhanakallahuma, Rabbana, bihamdika. Ashada la ilaha, ila anta. Astakuru kwa tubu iliku, wajazak